Ось так я й дізнався, що мешкає вона в бідній родині свого дядька, що у нього купа дітей, і вона має доглядати не тільки кіз, а й своїх молодших братів і сестер. Звичайна історія, я знав таких безліч. Але щось було у цій малій, я запитував її про якісь дорослі дивні речі, розважаючи себе та бентежачи її дитячу уяву. Але вона завжди знаходила на них. «Навдовижу мудрі і прості відповіді, і ти бувають доволі мудрими. Не знаючи світу далі від свого селища, вона розповідала мені про зірки, які здатні побачити все на світі, і переконувала, що там, за горами і морем, теж живуть люди, і їхнє життя дуже подібне до цього, що в селищі. А якщо це так, то вони також мають дітей» готують їжу, розводять кіз. — Але ж це нудно, — заперечував я, намагаючись збити її з пантелику. — Одне й те саме, щодня. Чим же вони в такому випадку відрізняються від каміння, води й тварин? — Вони мріють, — упевнено відповідала дівчинка. — Якби ж вона могла бачити мою усмішку. — Про що? — намагаючись бути серйозним, запитував я. Вона уважно оглядала камінні рослини біля джерела, сподіваючись відшукати мої очі, і, не знаходячи їх, упевнено відповідала про те, щоб завжди була вода, сонце і звірі, щоб і діти не хворіли, щоб, ну, щоб всім людям на долоню вистачало метеликів, і ніхто не помирав. Ось яка це була дівчинка. Ще вчора вона терла свої ніжні п'яти ребристим камінцем, і вони світилися, мов пергамент, але час минає вшвидко, я навіть не помітив, як наші розмови ускладнились, а замість одної карафи вона вже несла дві, такі великі, що хода її обважніла. Проте зверху коричневої тоніки вона накидала яскраво бірюзову хустину із золотою смугою, дарунок, сусіда Теслі. Її очі також ставали бірюзовими і такими виразними, ніби були намальовані кобальтовою фарбою. Вона, як і раніше, ретельно вмивалась перед тим, як набрати воду, і зазвичай кликала мене. Я ж цілковито розслабився, зовсім втратив обережність, адже я також був самотній, і цій самотності належало стати ще безмірнішою. Тепер мені було прикро за її долю, яку я бачив достеменно, і яка стала для мене зрозумілішою, що й на вона зодягла цю бірюзову хустку із золотою смужкою. Я не витримав. Пам'ятаєш, ти казала, що хочеш, аби усім людям на долоню вистачило метеликів, казав я. Але це, зрозумій, неможливо. Там, за твоїм селищем, люди вбивають одне одного. Вони недобрі і марнославні. У них є вода і сонце. Але вони потребують більшого, набагато більшого, ніж потрібно тобі. Я бачив у її очах смуток і тому продовжував мучити її. Що ти могла б зробити, аби змінити усе на краще? Відверто кажучи, я і сам мізкував над цим. Моя провина у тому, що я бентежив цими думками її, звалюючи всі проблеми на цю юну душу, і чекав на відповідь. Хіба я мав на це право? Що вона, тринадцятирічна селянка, могла запропонувати різову хустку, свою ганчір'яну ляльку? Карафу? Новонароджене козеня, вона задумливо обводила поглядом місцевість. Я? А що в мене є, крім життя? Зверталася до порожнечі, і я захлинався цією відповіддю. Але ж віддавши життя, ти не відчуєш глибини цієї офіри, продовжував допитуватися в неї. Віддати життя – це одна мить, після якої відступає все – біль, страх, реальність. «Це занадто просто!» Вона напружено морщила чоло, смикала краї хустки, кумедно дмухала на волосся, що спадало на чоло. «Я б могла віддати найдорожче, те, що належало б тільки мені, і що було б прикро віддавати. Що саме?» не уговав я. І вона вдавалась до істинно дитячих хитрощів, відповідаючи запитанням на запитання «А що станеться з іншими?» Тут ми не розуміли одне одного. Я змушений був розкривати перед нею дивні речі. Вона слухала, затамувавши подих, навіть завмирала срібна цівка води, що лилася в карафу дуже обережно. Я розповідав їй про Леонардо да Вінчі, Паскаля, Коперника. Зрозуміло, я не називав жодного конкретного імені, боявся зурочити. Головним у моїх історіях було те, що відбудеться далі якщо світ стане ціліснішим, довершенішим.